Jó estét! Lapozz velem a Mózes első könyvéhez. És keresd meg a harmadik fejezetet. Az elmúlt órán a bűnbeesésnek a történetét láttuk. Ebből ismerhetjük meg azt, hogy miért van ilyen állapotban a világunk? Miért van ilyen állapotban az emberiség? Minden minden rossz, ami látható, minden, ami, ami nem tetszik, az azért az van, mert Ádám és Éva elbukott, és a bűn bejött ebbe a világban. És a bűn elválasztotta az embert az Istentől, és elválasztja az embert az embertől is. És tönkretette ezt a kapcsolatot, látni fogjuk majd a részvége fel, hogy ugye Isten kiteszi Ádámnak és Évának a szűrét az éredennek a kertjéből, és, és ugye azért, mert bejött a bűn az életünkbe, az életébe. Nagyon egyszerű mondjuk, amikor felteszik azt a kérdés, hogy miért van ennyi rossz a világban, a bűnbeesés miatt, a bűn miatt. A Azt láttuk hogy az első részben, és azt nem mondtam, hogy az első hat versben, amit megnéztünk a múlt héten, hogy bár Éva lett rászedve, látjuk, hogy ő, ő az, akit a sátán félrevezetett, mégis ugye, Ádám miatt vagyunk bűnösök, hogy őtől tőle örököljük ezt a bűnt. Nagyon érdekes ez a gondolat. Ugye azt látjuk, hogy Ádám, Ádám ott, Ádám nem lett rászedve. Igaz? Gondolkoztam már ezen? Hogy, hogy ő döntött, hogy ő eszik ebből. Ugye jött Éva, oda bírleget hozzá, drágám, tessék. És ő úgy döntött, hogy tudatosan, hogy Isten ellen ment. És ezért tőle miatta örököljük a bűnt. Tehát, ugye, uh, nézhetnénk úgy rá, hát ez szegény éva rá lett szedve. De nem éva miatt, hanem állám. Férfiuk, egy emlékeztető, főleg akik nem voltak itt a múlt héten. Ugye, mit néztünk meg? Uh, ugye, rész az óra végén, hogy van ez a felmérés, hogy, hogy az, a, az, a, az a család, ahol egy férfi, a féri megtér, és az életét odaadja az Úrnak, hogy ott a családnak ähm, és ähm, mit mondtunk, hogy is volt, hogy már fejtettem, eltetettem, hogy milyen birka vagyok? Na? Azt, Azt tudom a százalékot. Akkor a család is Hogy a család, igen, hogy a család is. Ezt néztük, igen, ez igaz? Ez, igaz? És kérdezek a feleségem, őri a jegyzeteimet tudod? <tSure> Tehát, hogy ott a családnak a 94%-a, igazából 94 Tehát 94%-a megtér. Nagyon magas szám. Hogyha ha egy gyerek megtér, most már azok a számokra nem emlékszem, 8%, 9%, 8-9%, ha egy feleség megtér, akkor 12-14%, és ha egy férj megtér, 94%. Milyen? Milyen? Nagy jelentősége van annak, amikor egy férfi vezet, amikor egy férj vezet, amikor ott áll egy Istenfélő férfi, egy családnak az élén, egy családnak a vezetésében. Ennyi jelentése van, ennyi, ennyire fontos. Láttuk a Sátánnak a, a nagy mesterművét, ahogy rászedi az embert. És úgy, úgy látom, hogy Isten ezekben a napokban, ezekben a hetekben ez az, amitben tanít minket, hogy, hogy lássuk, ismerjük fel az, ahogy a sátán munkálkodik. Nekünk nem kell őt tanulmányoznunk, de, de akkor bölcsnek kell lennünk. A bölcsesség az nagyon jó és az igébe benne van, és ezért az igét tanulmányozhatjuk, és nézhetjük, és tanulhatunk belőle. Azt megtanulhatjuk, megláthatjuk, vagy, vagy felismerhetővé válik akár az életünkben is, felismerhetjük a saját életünkben is, amikor a gonosz próbálkozik. És, és ma is, és vasárnap is fogunk erről beszélni, Mondtam már vasárnap is, hogy nagyon érdekes, hogyha péntek és vasárnap egy kicsit így párhuzamosan egymás mellett menne, és hasonló témákat hoz föl Isten akár a Kolossé levéren keresztül, és most itt a Mózes első könyvén keresztül is. Pénteken és vasárnap néztük, belekeztünk a második fejezetbe, a Kolossé levélben, ahol a tévtanításokat néztük meg. Ugye ez az egész második fejezet erről fog szólni. Megnéztük az első hét verset, és most vasárnap megyünk majd tovább, és nézzük majd a különböző hazugságokat, amivel jön a gonosz, és ilyen tévtanításokat hint el a, a gyülekezetekben. Mondtam vasárnap, hogy milyen érdekes, hogy, hogy ezek a tévtanítók nem új embereket keresnek, hanem legtöbbször azt látjuk, hogy a meglévő, megtért keresztényekhez jönnek, és jönnek a gyülekezetbe, és ugye elhintik, elszórják a hazusságaikat, és próbálják onnan elvinni, elszipkázni az embereket. Tehát ez, amit látunk, és ezt fogjuk most is itt látni, ahogy már láttuk az első hat versben, de majd belemegyünk itt is, és látjuk mindennek a következményét. Látjuk az embernek a reakcióját, a, mindezekre a, a, a, a dolgokra. Nézzük akkor a hetedik verset újra, hogy a más múlt héten egy picit már belenéztünk, de mondtam, a, a, a, a, tehát a múlt héten már belenéztünk a hetedik versbe, de ismét tudásnak az anyutája. Szóval, hetedik vers. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért füge fa leveleket fűztek össze, és ágyi kötőket készítettek maguknak. Hát ez ilyen tarzános ruhacici. a Tarzant, jane a Csita. Ez gyerekkorunkban volt a leg, legnagyobb film, nagyon szerettük. Szia János! Csücsle. Jó, hogy itt vagyok. Tehát azt láttuk, hogy a sátán megígérte az embernek, hogy ó, megnyílik a szemetek, és látni fogtok. És milyen érdekes. Egy részében a sátán, amit mondott, az igaz. Igaz, igaz, igaz. Mert, mert valóban megnyíltak a szemeik, és valóban láttak. De nagyon, érde, de nagyon érdekes, hogy az, ami nem teljesen igaz, az nem igaz. Igaz? Érted? Tehát az... Az... A, a Ma nagyon népszerű az érezem, hogy hát... Igazat mondtam, de nem teljesen De hát azért volt benne igazság. Nem hazudtam, csak nem mondtam meg... Vagy nem mondtam el mindent. Na most, hogy a gyerekeim ezt mondanák nekem, hát nem örülnék neki, igaz? És azt hiszem, te sem örülné neki, hogyha a te gyereked, vagy a feleséged, férjed, vagy barátod, vagy bárki más mondaná ilyet, hogy hát, nem mondtam el mindent. Hát akkor, akkor valamit elhallgattál, akkor valamit hazudtál. És látod, épp ezért nagyon veszélyes a gonosz. Beszéltem arról múlt, hogy ne kezdjél vele elbeszélgetni. Mert tehát olyat állít, ami, ami igaz, miben van igazság, és ezért könnyen be tudunk dőlni ennek. És, és az ember nagyon ö, szereti magát ezzel nyugtatni, vagy próbáljuk munkat ezzel nyugtatni, hogy ö, hát azért volt ebben igazság, meg... Ö, mert hát van, van ebben a dologban az igazság. Na, és eszembe jutott. Valaki mondta, hogy át voltam valamelyik gyülekezetben, mondott a tanító jó dolgokat, volt ami rossz volt, de egyébként a jó volt. Hát Isten menj, hogy ilyen helyre menjünk, nem? Hogy, tehát, hogy mondott rosszat. Én nagyon szeret, nagyon bízom benne, hogy amikor Biblióraket hallgattok tőlem, akkor nem mondok rosszat. Mert lehet, hogy valami nem tetszik, vagy nem értesz egyet de hogy nem mondok hamisat, nem mondok valótlant, nem hazudok. És, és, ugye ez egy nagyon rossz hozzáállás, amikor így gondolkozunk, talán ez az egyik legveszélyesebb, amikor azt mondjuk, hogy hát azért van benne, van ebben igazság, de ha ez nem, nem teljesen igaz, akkor ott kell hagynunk, el kell futnunk tőle. És tudod, nagyon rossz az, amikor az ember be beéri ilyen fél igazságokkal. Szeretnél félig igaz lenni? Szeretnél félig igaz lenni? Szeretnél félig az igazságban járni? E, igaz, félig nem lehet Istennel járni. Nem lehet követni is, meg nem is Isten. A Biblia ezt nagyon világosan elmondja, hogy ne két felé. Hogy nem mehetünk erre is és arra is. Hogy vagy hideg, vagy, vagy forró. Ezt mondja az ige. Nincs egy köztes út. Isten gyűlöli azt, a, azt az állapotot, amikor az ember ebben a megosztottságban van. Ugye élés ezt mondta Izraelnek ott a hegyen, amikor jöttek a, a Baal proféták. Ezt mondta Izraelnek, hogy meddig sántikáltak két felé? Meddig? Meddig még? Ez amikor, amikor ide is és oda is mentek. Tehát vigyázzunk, vigyázz ezekre a féligasságokra. Vigyázz, amikor ezt mondod, ilyet mondasz bárkinek is, vagy ilyet hallasz. Hallasz egy tanítást, van egy tan, van egy tudás, ami megkérdőjelezhető, mivel van valami hamis vagy féligasság. Ez nem jó, mert be fogja szennyezni az életünket. Nézd meg Isten az igét ahhoz hasítja a ilyen hamisítatlan tehez vagy tiszta vízforráshoz. Olyan ahhoz, ami, ami hibátlan, ami tökéletes, hogy, hogy abban semmi rossz nincs, abban semmi sötétség nincsen. Isten, amit ad nekünk, és nekünk az igéhez kell ragaszkodnunk, Isten, amit ad neked, az tökéletes abban semmi sötét, semmi, még az árnyék sincs benne, semmi olyan, ami kivetni való. Akkor miért mennénk olyanhoz, amiben van valami kérdőjával? Amire azt mondanánk, hogy hát van benne jó. Vigyázz erre, vigyázzunk erre. Szóval a gonosz elhitette a... a Évát, hogy becsapta őt, és megnyílik a szemük. Az ember meglátja, hogy mezítelen, és mit tesznek? Nagyon, én nagyon, nagyon bírom az ember, magamat is, nagyon kreatív tudok én is lenni a bűnnel szemben, hogy ezt hogyan próbáljam eltakarni. Nagyon leleményesek tudunk ebben lenni, hogy azt elpalástoljam, és hogy azt ne láthassa meg senki, és hogy az jó, el legyen titkolva, mindenki elől. Egyrészt szeretjük megoldani mi. És ez egy rossz dolog, amikor Istennel járunk, hogy én akarom megoldani az én bűn, bűn és természetemet, az én problémáimat, az én bukásomat. De mit teszi Ádám és ez ők Nem tudom, miért függ a próbáltak, de ez olyan annyira tipikus. Tehát nem találtak valami kényelmesebbet, nem tudom, levelet, hogy nem tudom. Tehát ami, tudjuk, főjefa a levél, az fogtál, már tudod, az szúr. Tehát az, az kényelmetlen. Tehát valószínűleg nem abból vetnéd meg az ágyadat, és pláne nem abból csinálnál rúzit, hát biztos, hogy kényelmetlen. De, de valahogy talán ez is jól bemutatja, hogy az embernek a megoldása a bűnre az ennyire ilyen én abszurd és annyira ilyen hiába való és nem jó megoldás. Mert, mert egy ilyen kényelmetlen dolgot okoz ez Ádámnak és Évának. Nem tudom mennyi ideig volt ez rajtuk, hogy ez mennyi idő telt el, napok, hetek, stb. nem tudni. De hát ez, ez ott volt, és nem tudom melyiknek az ötlete volt, és azt úgy mondtam, hogy Fú, ez nem téged is szól, engem is szól. Ez nagyon kényelmetlen. Tehát ez a megoldás... Készítek magamnak valamit, ami befedi az én mesztelenségemet. Én mégiscsak jobb, mint hogyha fel kellene vállalnom, vagy be kellene vallanom, hogy én hibáztam. És nagyon képzeld el ezt, a, hogyha ezt tovább viszük ezt a gondolatot, hogy itt az ember, és megpróbálja eltakarni az ő mestelenségét, az ő a bűnös mi voltját, az ő bukását, és majd én kitalálok erre valamit. Ott van benne a lelkiismeret, futballás, a káhoztatás de azt mondja, hogy én majd ezt megoldom, hogy én ezt helyreállítom. És sok mindent lehetne most erről mondani, hogy hogyan is próbáljuk megoldani, jó cselekedetek, stb. De talán, amit, amit, a napjainkban a legnépszerűbb, vagy a leg, legtöbben ehhez menekülnek, vagy ezt használják. Az egyik az, ami, ami mindig is népszerű volt, az pedig a, a mi vallásos cselekedeteink. Majd én felöltöztetem magamat olyan cselekedetekbe, olyan ruhákba, olyan életvitelbe, olyan dolgokat fogok tenni, ami, ami betakarja az én életemet, hogy elfedi az én bukásomat, az én bűnös természetemet. És megpróbálom ezzel hogy elfedni, elrejteni a, a bűn, bűneimet. De nagyon érdekes, hogy az a mi vallásos cselekedeteink, a gyülekezetbejárásunk, a dicsőítéseink, vagy az adakozásunk, vagy a urbacsoránk, vagy bármi szolgálatunk, hogyha ez. Ezért tesszük, ez nagyon kényelmetlen lesz egy idő után. Ez pontosan ugyanolyan lesz, mint az a fügefa levél, ami szúrni fogja a popsinkat. És kényelmetlen lesz. Mert azt fogjuk érezni, hogy ez nem takar. Ez nem fed be. Ez nem takarja be az én bűnös természetemet. Ez nem takarja be az én bűneimet. Mindig kilógok ezzel a takaró alól. Mindig, mindig láthatóvá válik. Úgy érzem, hogy mindig látható. Nincs benne soha elég megnyugvás. Nem egy olyan takaró, hogy beleburkolózhatok, és tudom, hogy elrejt, megvéd, és nem lók ki egyik végtagom se, egyik testvészem se, és tudom, hogy ott benne, abban a takaróban biztonságban vagyok. Ami mi vallásos cselekedeteink, azok mind ilyenek. És próbálhatjuk ezt bármivel elrejteni, többet tenni, hogy nem fog megelégíteni. Olyan lesz, mint mint egy rövid takarón, amiből mindig ki fogunk lógni, és kényelmetlenséget fog okozni, és mindig ott lesz az a békétlenség, mindig ott lesz az a károztatás, mindig fogjuk érezni. Voltál már így, Érezted-e már, vagy tapasztaltad-e már azt, amikor akkor Isten valóban ettől megszabadít? És érezted-e azt, és azt szerintem mindjárt éreztük, ezt a kárhoztatás, hogy ezt most elrontotta, hogy, hogy ott van benne ez a vádlás. És próbálod helyrehozni, ú, most megyek az Úr elé, elmondom neki, megvallom, imádkozom, Bibliát olvasok. És nem azért, de akkor eljövök Gyűlibe, mert hó, meg nem tudom. És, Érzed ezt, a, még mindig ott van. És ugye annyira, annyira ezt tud szomorítani, ugye? annyira fájdalmat tud okozni. Ah, nem jó, nem jó. És ez a vallásos cselekedeteink, a mi, mi igaz cselekedetünk, a mi próbálkozásaink nem fognak befedni. A másik téma, amit látok ma, ami nagyon népszerű, és azt gondolom, hogy sajnálatos módon keresztények között is. Ezek a világi eszközök, a világi tudományok, a világi filozófiák, emberi okoskodásoknak a, az összekeverése a keresztény dolgokkal. Amikor behozunk valami e világi, világi tudományt, és megpróbáljuk azzal magyarázni, megnyugtatni a, a mi lelkiismeretünket vagy megmagyarázni az okokat, a mi érteket, és választ adni, és valahogy megnyugtatni azt, azokat a kérdéseket bennünk, vagy azokra választ adni, válaszokat adni, és megnyugtatni a mi lelki ismeretünket, hogy, hogy ez így rendben van. A, a mai evilági pszichológia az ez egy olyan tudományág, ami, aminek a gyökerei, és ezt fontos, ha tudjátok, tudjuk, a materializmusból, az evolúcióból és a humanizmusból fakad. Ebből a háromból. És, e, és tudnunk kell, hogy, hogy ezek innen jönnek. És én nem fogok ebbe belemenni most itt nagyon mélyen, de Jézus azt mondta, hogy a jófa fa jó gyümölcsöt, a rossz fa rossz gyümölcsöt fog teremni. Ha van egy ilyen fa, vagy egy ilyen tudomány, ami innen jön, innen gyökeredzik, ebből táplálkozik, akkor, akkor erről milyen gyümölcs, hogy milyen, milyen következmények jöhetnek. Én nagyon tiszteletbe tartom ezeket az embereket, és lehet, hogy sokat nem értenek velem egyet, de ezt vállalom. És azt gondolom, talán nem kell meggyőzni, nem senkit, hogy a világi pszichológia az nem jó, de mi történik akkor, amikor ugye behozzuk ezt, és összekutyuljuk, összekeverjük a keresztény dolgokkal. Tudnunk kell, hogy ezek a dolgok ugye, e világból származnak, e világnak a dolgai. Onnan, amire Isten azt mondja, hogy ezeket az embereket, ahogy mi is egykor vakok voltunk, nem látom és ö, nem ismerték Isten el. Ugye ez egy ilyen tudomány, és innen jön. Most, hogyha ezt összekeverjük Istennel, és az ő igéjével, attól ez még nem lesz jó. Attól az még nem fog ö, szenté válni. Tudjuk, hogy ö, az a bölcsesség kezdete, amikor az ember elkezdi félni az Istent. És És attól, hogy mi behozzuk valamit e világból, és, és meghintjük azt, hogy összekeverjük, vagy beleteszünk istentől az ő igéjéből, az még nem fogja azt megszentelni és tökéletesíteni. És sajnos én azt látom, hogy ma ez nagyon népszerű. Én nem kétlem, és félre ne érts, nem kétlen mindezeknek az embereknek, az ilyen keresztény embereknek a jó szándékát és a jó célját. És tudom, hogy mindezek segítőkészséggel teszik, és tudom, hogy nagyon sok ember, és talán te is ilyen vagy, hogy hú, hát ez tök jó, ebben is tudunk segíteni az embereknek. De kérlek, csak figyelj ide ezt, és pontold meg, és ha most megvannak a magad kis, kis stereotípiáid és a magad kis elképzésed, akkor most kérlek egy pár percet, dobd ezt el. És uh, ne legyen, ne dőj semmelyik oldal felé, hogy kinek van igaz, kinek van. De mit látunk az igében? Mit tanácsol nekünk az ige? Ahogy láttad, ahogy mondtam az órá elején, és ezért is hangsúlyoztam azt ki, van-e az igében valami sötét? Van-e abban valami hamis? Nincs. Ebben van, benne látunk? Igen. Akkor mihez kell nekünk menni? Kihez kell nekünk szaladnunk? És Isten adott egy megoldást az embernek. És ugye most itt csak a bűnről beszélünk, csak a bűnbeesésről beszélünk, csak a bűnnel való elbánásról. És sajnos ez a tudományág, ez azt mondja, hogy te egy áldozat vagy, hogy te beteg vagy, hogy nem vagy hibás ebben. A Biblia meg azt mondja, hogy bűnös vagy barátom, és hogy meg kell térned, és oda kell állnunk az Úristen elé, és azt mondani, hogy Uram, Védkeztem, elrontottam. Nem az én apukám, nem az én feleségem, nem a szomszédom, hanem én. És Uram, az én cselekedeteimért, az én életemért itt vagyok, és bocsánatot kérek, és bevallom, hogy bűnös vagyok. Az ige ezt mondja, és tudod, azt látjuk, hogy ebben van a szabadulás, amikor az ember megvallja az ő bűneit az Istennek. Ezt látjuk folyamatosan az igében, hogy az ember megvallja, megtér, és az Isten leveszi azt a zsákot arról az emberről. Leveszi az ítéletet arról az emberről, és azt mondja, hogy békességed lesz. Menj el békével! Ugye? Ezt látjuk folyamatosan az evangéliumban, de az egész igen erről beszél. És, és ugye ez egy hamis dolog, és ez egy nagyon veszélyes dolog, hogy abban ringatni embereket, abban hagyni embereket, hogy te nem vagy hibás, vagy más a hibás ezért. És most nem akarok ebbe belemenni nagyon részletesen és mélyen, de azt gondolom, hogy ez nagyon egyszerűen el lehet dönteni, és oda kell állnunk. És azt mondani, hogy Uram, hibáztam, és, és meg kell, hogy térjek. És nagyon más mond ebben az igen. Nagyon-nagyon e, nagyon megy ennek az igen. És tudod, azt látom, hogy amit itt látunk ebben a történetben, hogy az ember próbálja megoldani az ő bűnét. Mert milyen az ember? Milyenek vagyunk? Utáljuk ezt bevallani. Én is, meg te is. Senki sem ugrál. Uram, bűnkövettem, követtem, bocsánat! Utáljuk ezt bevallani. Hiába vagy 20 éve keresztül, és tudod, hogy ezt kell tenned, utálni fogod 5-10-50 Öt, év múlva is. Mindig megalázás. Mindig megalázó bevallani, hogy szükségem van Isten jó indulatára és kegyelmére. Inkább azt mondom, hogy a feleségem, uram, mégint kihozott a sodromból. És ő a hibás, mert már nem igaz, hogy már nem tudja ezt, hogy hogy kéne ezt csinálni, hogy én ezt szeretem. És, és ugye ezt, ezt, ezt az autós, aki kivágott elém. És itt próbáljuk mi ezt inkább elhárítani magunktól. És az ember mindig ilyen, és mindig ezzel próbálkozik. És tudod, én azt látom, hogy ma ez egy ilyen próbálkozás, hogy valahogy megpróbálja az embert így megsimogatni. Megpróbálja azt mondani, hogy jól van, nem akarlak téged megbántani. Tudod, én sem akarlak megbántani senkit. Ez ugyanúgy szól nekem is, úgy vonatkozik magamra is, hogy bűnös vagyok, bűnösök vagyunk. De, de talán tudod, ez az a lépés, amikor ezt hitben kilép, meglépjük. Uram, vétettem, bűnös vagyok. Mit látunk az igében, amikor egy ember ilyet tesz? Amikor így közeledik Istenhez. Isten azt mondja neki, hogy Bocsi, nem érdekel, Kis, menj a pokolba. Soha nem látjuk ezt. Amikor egy ember közeledik, akkor mindig Jézus jön, és megbocsájt. Mindig jön a helyreállítás, a felemelés, a meggyógyítás, hogy leveszem a terhet. Nem vádollak, én sem ítélek. És mindig ezt látjuk az igében, hogy jön a megbocsájtás. És tudod, ez az, ami meggyógyít. Ez az, ami igazán felszabadítja az embert. Hogy, hogy igen, az Isten, aki kárhoztathatna és ítélhetne, nem ítél engem. És nem kárhoztat engem. És leveszi rólam az én fejemről az ítéletet. Az igében ott van nekünk minden tanács, minden, amit kell tennünk. És talán legfontosabb, és az első lépés ez, ami mi megtérésünk, mi bűn megvallásunk, hogy Istenhez megyünk. És nem kertelünk, nem szépítjük, hanem oda megyünk. Nem készítjük a magunk is fügefa ruháinkat, fügefa levélből készített ruháinkat. És a módszereinket, és so, minden más dologgal, e világ tudományával is megmagyarázzuk, hanem azt mondjuk, hogy Uram, én vétettem. Ilyen egyszerűen. Az ige egyszerű. Egyszerű megoldást kell Nem kell leásni sehova. Nem kell lemenni mélyre, kideríteni. Ki, mi? Mit tettél? Ezért vállalad a felelősséget, és a következményt. És tudom, hogy most nagyon leegyszerűsítem, és biztos, hogy vannak nagyon furcsa és nehéz esetek, de azt gondolom, hogy Isten uh, egyszerűvé teszi. És figyelj, ez, amit nem tudtam vasárnap elmondani, ezt a gondolatot, ami igaz, ami igaz, az nem új. És ami új, az meg nem igaz. Miért kéne nekünk új? Ez a tudomány, ez egy új dolog. Miért kéne nekünk egy új dolog, amikor az iget, ott van nekünk több ezer éve, és az igaz, és csak azt kell jobban és jobban megismernünk. És az igében ott van minden tanács. Második, Péter második level 1-3. Mindennel megajándékozott, ami az életre és a kegyességhez való. Isten az ő igével mindennel megajándékozott. Már, múlt idő, mert megvan a miénk, ami az életre és a kegyességhez való. A Kolossé levében azt olvassuk, azt írja pár, hogy ott van Krisztusban mindenünk. Mindjárt felolvasom ezt nektek, ez egy fontos ige A második rész, a harmadik versenő hogy benne van, Krisztusban van a bölcsesség és ismeret mindenkit elrejtve. Ott van Krisztusban minden. Ugye ezt néztük vasárnap, minden ott van. A bölcsesség és ismeret, amire szükségünk van. Nincs, nincs más, akitől ez ered, akitől jöhet. És, és ez ő hozzá kell menni. A sátán célja ez, mi ezt olvastuk, hogy kezdettől fogva ez volt. Hogy ő jön, hogy pusztítson. Mit látunk? Hogy jött, mint a kígyó. Ugye az, a Lucifer azt jelenti, az ő nevénik a jelentés, hogy hajnalcsillag, ilyen fényes csillag. Valószínűleg ő úgy jött Évához, ugye a kígyó formájában, ami valószínűleg egész másképp nézhetett ki akkor, valami csodás, szép teremtmény lehetett. És ugye Hogy jön? Ez szép. Ez jó. Én csodálatos vagyok, én egy hajnalcsila vagyok, én fényes vagyok. A gonosz így jön. Így jön az életünkben is. Nézd! Csináld ezt! Ez olyan Csak jól néz ki! Van benne valami rossz? Akkor ne tedd. Ha csak ilyen féligasság, akkor ne tedd. Nekünk az ige itt van. A bölcsesség és az ismeret minden kincse ő benne el van rejtve. Mindenre itt van a válasz, amire szükségünk van. És a gonosz ezt akarja tönkretenni. Lá, mit látunk, megkérdőjelezi Istennek az igéjét. Csak ugyanezt mondta Isten. Biztos vagy ebbe éva. Milyen érdekes ezek? Milyen érdekes felvetések? Elveszi az igét. És oda teszi ilyen féligasságokat. Azért, mert hallasz valahol igeverseket, hogy a Bibliát idézni, az még nem biztos, hogy jó. Az még nem biztos, hogy jó. És tudod, még egy utolsó gondolat ehhez. Nagyon könnyű menni, menekülni egy ilyen helyre, és azt mondani, hogy majd ez az ember elmondja nekem a kérdéseimre a választ, majd ő megadja nekem a válaszokat. De igazából, tudod, ez a nagy kaland az Úrral, az Úr Jézussal, hogy ezeket a válaszokat ő meg akarja nekünk adni. És nem fogja megadni azonnal. És ez a nagy kihívás benne, és ez az izgalom, amikor, és ezt sokszor elmondtam már, amikor neked Isten elmondja, és tudod, nincs annál nagyobb kincs, amikor Isten neked mond valamit. Voltál már így, amikor Isten neked mondott valamit? Hogy olvastad az igét, ott vannak benned a kérdések, ott van benned mondjuk a vádlás, a kárhoztatás, mert a gonosz jön és gondoskodik róla, és Istenben eljött hoz egy ige verset, egy gyönyörű történet, egy, egy illusztrációt, amivel megmutatja az ő szerelmét a felét. És felemel téged. Nem egy bibliórán keresztül, nem egy könyvön keresztül, hanem az ő szaván keresztül. És, és úgy élj vele, hogy ah, ez az, ez az, amire bátorítalak, hogy járj így az Úrral, keresd így az Urat. Uram, mi az, amit akarsz nekem mondani. Itt vannak a kérdéseim, és jövök hozzá, tanácsolj engem, válaszolj nekem. És tudod, ő akar minket. És igen, ez nehéz, ez sokszor nehéz, sokszor nem halljuk, van, amikor félreértjük. De tudom, hogy egyre, ahogy járunk az Úrral, egyre inkább a fülünk kiélesedik az ő hangjára. Hogy megismerjük őt, felismerjük őt, hogy na, mit akar az Úr. Bogi, bocsánat, innen is. Bogi el akart menni, leszúrtam őt. Kimentem a mosdóba, és abban a pillanatban Isten úgy leszídott, hogy ez most nem volt jó, Peti. És annyira éreztem, hogy ez most, az úr most engem azt mondja, hogy ez nem volt jó, Peti. Nem, neked nem kell ezt csinálnod, majd, majd én intézem ezt a Bogival. Visszajöttem, és posádot kellett kérnem a Bogesztől. És tudod, Kiéleződik a fülünk ezekre. Hogy, hogy kimentem, és ott voltam egy kis csendben, és tudom, hogy Isten mondta, hogy ő szól. Hogy menj, és kér és mondd hogy ha akarsz, azt mondani, akkor menj haza. Semmi baj. És, és ki fog, meg fogja, hall, de, meg fogjuk hallani, de, ez, ez idő kell. Mert bűnösök vagyunk. És a fülünk nem erre van Kiélezve. Nem az Úr hangjára, hanem a tévére. <gül> meg minden más dologra. Oh, mit mondott az a lány? Há, mit tudod az a fiú? Há, erre vagyunk. Na, mi az az új dolog, amit megmehetnénk? Erre vagyunk kiélezve. Hogy nem a lelki dolgokra, nem Isten hangjára. De adj, legyél türelmes ezzel. És Isten vezetni akar. És tudom, ha így nősz fel az Úrban, ha így jársz vele, akkor elég lesz. És megtapasztalod, hogy a legsötétebb pillanatban is, ha vagy, akkor elég az Isten szava. És elég az Úr Jézus. És semmi más nem kell. Az a lő lelkének a vezetése, és az ő igéje. Ezt kell nekünk. Erre van szükségünk. És ez elegendő lesz. Tudom, hogy mi nagyon sokszor gyorsan meg akarjuk oldani a problémákat. Gyors válaszokat akarunk, mert ilyen világban élünk. Gyors! elküldöm MMS, SMS, Facebook, e-mail, nem tudom hány megabittel megy az internetünk, minél gyorsabban menjen, letölthessük, és megoldás is választ legyen. Igaz? Ehhez életünk. Mikrohullámú sütő, gyors gyors sütő, gyors mosógép, gyors mosogatógép, minden. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Tudod? Isten... Nem, fog, nem, lesz, nem fogja fölvenni, nem lesz mikrohullámú Isten, hogy majd gyorsan fölmelegítjük, meg odaadjuk. De mi ezt akarjuk. De kérlek, ne akard ezt. Ne akard elkapkodni az életedet, a döntéseidet, a vezetést, az irányodat. Hanem legyél olyan, aki bölcs, aki megfontolt, aki Istentől vezetett. Az ő lelkétől, és az ő igéjétől. És legyél ilyen. És... Ne legyél ebben türelmetlen. Fáradt vagy, kibukott vagy, nehéz, depressziós. Isten ki akar hozni. De tudod, azt látom, hogy amikor a legmélyebben vagyunk, a legsötétebb helyen vagyunk, akkor szól hozzánk Isten a legjobban. És akkor kapjuk a legnagyobb kincseket. Utáljuk ezt a helyet, és sokszor emberek meg is keményítik a szívüket, és én is. Már megint itt vagyok, uram, már megint ez van. És néhány napig én is dühöngök, aztán utána megalázom magam. És Isten az ő igével, az ő lelkével gyönyörűen felemel. Ez az, amiben sokszor sok ember nem akar belemenni. És elég, bárhol is vagy, bármilyen is a helyzeted, elég az úr igéje és az ő lelkének a vezetése. És ne próbáld te megoldani. Mert az nem lesz elegendő. Az mindig kényelmetlen lesz az újból oda fog vinni. Újból. Újból oda, hogy ez kevés. Ez elégedetlen. Ez nem takar be. És tudod, a pszichológia se fog beltakarni. Nem fog teljes megoldást adni. Egyetlen, egy valami, valaki ígéri a tökéletes megoldást. Az Úr Jézus és az Ő szavak. Ennyi. Ez az, amire szükségünk van. Ő ígéri, és semmi más. Olvasjuk a 8 as és a 9-es verset. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint a szellős alkonyatkor járt kert a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől, a fáj között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? És az ember megpróbál elrejtőzni, és megpróbálja eltakarni, megoldani azt, az, hogy ne kelljen szembesülnie az Istennel. És ugye nincs ott Ádámban az alázat. Azt látjuk, hogy ő menekül. Látjuk, hogy nem tudja megoldani. Látjuk, hogy az én megoldásom az kevés. Látjuk, hogy az emberi megoldások, a tudományok, az okoskodások, minden más kényelmetlen kevés. Isten kiált. Hol vagy? Ádám, hol vagy? Isten tudja, hogy hol van az ember, hol van Ádám. Nem azért kiáltja, hogy oh, nem találom őket, most mi lesz velem. Tudja. Számtalan szól az igében. Jézus meg feltesz olyan de tudja a választ. De az a kérdés, hogy mi tudjuk-e a választ, vagy a helyest választ adjuk -e erre hogyha helyesen reagálunk-e arra a kérdésre? Uh, Isten ezt akarja, Ádámból kimunkálni. Hogy Ádám, gyere én hozzám. Ádám, hol vagy? Nem hallom. Szoktak így a lányain csinálni. Anna, annak, katat, semmi választ. Anna, annak, ad semmi választ. Ádám, hol vagy? Semmi választ. Próbálnak elsunyogni. Isten meg hozza őket ki ebből a helyzetből. Voltál már úgy talán, hogy valakivel kell beszélned, tudod, hogy kell vele beszélned, amit mondasz neki, az fájdalmat fog okozni, mert el kell neki mondani valamit, ami rossz számára, vagy ami, ami fájdalmat fog neki okozni. És ugye addig, ameddig ez nem történik meg közötted, mondjuk lehet, hogy megbántottad őt, vagy kárt okoztál neki, és azt kell neki mondani, hogy bocsánat, ezt mondtam róla, télettem, kellemetlen helyzetbe hoztalak téged, stb. stb. És ugye amíg nem teszed ezt meg, addig érted ezt a Feszkót, hogy nem vagyunk rendben. És találkoztuk, ah, szia, puszi-puszi, jaj, de jó, ölelés, minden, de érzed, hogy ez olyan mesterkért az egész, és ott van közöttetek ez a fal. És ameddig nem mondod el, nem teszed ezt le, addig, addig ott van, el vagy választva tőle. És ez történik itt is. Isten akarja, hogy nem gyere, és játsszuk ezt le. Rendezjük ezt el, mert amíg ezt nem hozod ide, addig ez ott lesz közöttünk. És ezt akarja Isten is, hogy gyere hozzám a bűneiddel, azzal az undorító gondolattal, azzal a undorító cselekedeteddel, amit annyira titkolsz, amit annyira szégyelsz, gyere én hozzám. Mert ha nem hozod, az mindig ott lesz közöttünk. És az egész kapcsolat csak ilyen mesterként lesz, és nem lesz őszinte. Gyere én hozzám, és én el fogok ezzel majd bánni. És nézd meg ezt a gyönyörű képet. Ádám elbújik, elrejtőzik, felveszi a kis göncét, az ember elmegy az Istentől, Isten meg mit csinál, Lejön és elkezdik keresni az embert. Látod? Tudod-e ezt Istenről, hogy kerestéget? Tudod-e ezt Istenről, hogy ő Helyre akarja ezt hozni. Látod ezt, Istenben ezt a szívet, ezt a hozzáállást, hozzánk állást? Hogy mi árontjuk, de ő megálljon, és keres, hol vagy, merre vagy, gyere jön hozzám. Annyira, annyira szép ez, nem? Egy Isten mindig ilyen. Ezt tudnod kell. Isten mindig ilyen. Bárhol vagy, bármennyire is árontottad mindig ilyen. Figyelj, csak egy, egy, egy gondolat. Ádám volt a tökéletes ember, igaz? Tökéletes helyen, tökéletesen meg lett teremtve. De mégis elrontotta, Igaz? Sokszor úgy érezzük magunkat, hogy hát ezt hogy csinálhattam? Hogy ronthattam így ezt el? Amikor, amikor már olyan jól csináltam, már ennyi éve keresztény vagyok. Isten azt az Ádámot kereste, aki tőlünk sokkal-sokkal tökéletesebb volt, aki tényleg hibátlan volt. De Isten őt is kereste, akkor mennyivel inkább minket is fog keresni, akik már így születtünk, akik ebben a bűnös természetben születtünk, és ezt örököltük, mennyivel inkább keres minket Isten, hogy mennyivel inkább akkor mi, mi felénk jó indulattal és kegyelemmel van, és főleg úgy, hogy mi már tudjuk, hogy ő elhűlte az ő fiát miértünk, hogy meghallom a bűneinkért. Isten jön és keresi az embert. Menjünk tovább, olvasjuk a 10-11-es verset. Az ember így felállt. Meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte. Ki mondta neked? hogy mezít talán vagy. Talán arról a fáról lettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél. Istennek a vágya az, tudja pontosan hogy mi történt, az a vágya, hogy, hogy hozzá menjünk a mi nem, azt, nem kell neki a magyarázat, hogy hát igen, ez is, ez is, történt. Próbáljuk szépíteni a szitut, De a baj az, amikor, amikor Ádám jön, majd látjuk a magyarázkodásával és a a védekezésével, és, hogy, és ugye kemény marad a szíve Isten felé, és nem látja be a hibáit. Hogyha, tudod, és ebből látszik, látod, hogy a emberi próbálkozás az kevés. Ha a mi magyarázatunk, a mi megoldásunk, a magyarázkodásunk, az ötleteink, a terveink elegendőek lennének a bűre, akkor Ádám nem félt volna. Akkor Ádám nem rejtőzik el. Nem félne Istentől. De ebből is látjuk, hogy, hogy az nem megoldás. Mert, mert az ember érzi, hogy itt valami nem stimmel. És látod, hatalmas ereje van annak, amikor az ember megvallja. És annak is, amikor nem. Amikor nem valljuk meg a mi bűneinket, akkor nincs megszabadilás, nincs szabadság. Amikor én megvarjuk a bűneinket, akkor látjuk, hogy megszabadít, van szabadítás a bűnnek a markában. Amíg ott tartom magamat, nem vallom meg, addig a bűn is milyen érdekes, fogságba fog tartani. Nem tudjuk elengedni, vagy nem tud, nem fog elengedni minket. És ezért fontos a megvallás. Ameddig nem teszed, ameddig nem tesszük, addig rab, rabságba leszünk, mag, megmaradunk a fogságában. 12-es Az ember így felállt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így, így ettem. Ugye a megvallás helyett kifog, kifogásokat keres az ember. És az egész végeredménye az, milyen érdekes, látod? hogy hibáztatja mindezért az Istent. Szeretjük a felelősséget áthárítani másokra. Lényeg, hogy nem én vagyok a hibás, hanem valaki más. És védső soron, te Istenem. Mert te teremtettél jöjj de te adtad mellém ezt az asszonyt. Mindenért Isten a hibás. Ja, ez egy nagyon népszerű gondolkodás van. Nem valamelyik nap olvastam, vagy egy levélben, vagy Facebookon, vagy valahol, nem tudom hol, e, ilyen kis sztorit, és megütött a szememet, mert fodrász volt a címe, nem tudom, és most lehet kell olvasni, hogy feleségem fodrász. Mm -hmm. És akkor jött ez a kérdés, hogy ez valaki törtet ez csak egy ilyen illusztráció, hogy hát miért van ennyi rossz dolog a világban, miért történik ennyi fájdalom, nehézség, bűn, <coughs> stb. stb mit mondja erre az ember És aztán ez az illusztráció jött, hogy az engem, egy ember elment a a, a fodrászhoz megcsinálta a sérót, séróbáró lett kijött és e, látott, látott egy csomó olyan embert, akinek nagyon ápolatlan volt a fejem mindenféle bogarakkal, meg mit tudom, ez a fodrászoknak a rémáma és e, azt látta, hogy senki nem ment be a fodrászhoz. Senki nem ment be, hogy a fodrász lekezelje, megmossa, levágja és csinálja egy szétfrizulát. Itt bárki bemehetne a fodrászhoz. És valahogy ilyen ez a világ is, hogy mindenki tele van mindenféle szeméttel és bűnnel, de senki nem megy oda Istenhez, hogy ő helyreállítsa. Hanem mindenki csak mutogat, hogy miért van ennyi ápolatlan hajú ember a világon, és miért nem mennek, miért nem oldódik ez meg. De ugye senki nem megy el. És ez igaz az ember is, hogy nem megy el, nem mennek el az Istenhez. És talán sokszor mi is ének vagyunk. Hogy vannak nehézségeink, bűneink, harcaink, problémáink, de megyünk el vele az Istenhez. És oda visszük el ő hozzá, hogy ő azokat megoldja és elbánjon vele. Menjünk tovább, 13. vers akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rám, azért tettem. Az Éva, Éva, tehát követi a férjét, ugye ő is másra mutogat, a sátán, aki félrevezetett engem. Mondja, hogy hát jött a sátán ezzel a lelki domával, és persze, hogy megvezetett engem. És csak zárójál, lányok, asszonyok, hölgyek, Isten ilyennek teremtett benneteket, hogy sokkal érzékenyebbek vagytok és sokkal könnyebben ráhangolódtok a lelki dolgokra és könnyebben is ezért, ez miatt ugye érzékenyebbek és félrevezethetőbbek vagytok, mert van egy bonzalmatok a lelkiség felé, a lelki dolgok felé, de vigyánsz, ugye vigyánsz, hogy mit hozol be az életedbe. Mi férfiek nem vagyunk, nem vagyunk ennyire jének. ez időnként jó, ez időnként rossz. E, Isten így teremtett, de főleg lányok, asszonyok, fi, óvatosak legyetek ezekkel a dolgokkal, mert könnyedén. Ugye jön egy fiú, jön egy férfi, elhinti a nagy szövege, és már legyél óvatos, legyél óvatos. Először be nekem szegény lányaimnak az út na előre kérem, hogy nagyon szemét leszek velük. Most ígérem, ezt meghallgathatod, kedves fejem, vejejtél. 14-15-ös vers. Ekkor ezt mondta az Úristen, aki jólnak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad között. Hasadón jár és sportegyél egész életedben is támasztok közted és az asszony közt, a te hódot, és az ő utódja közt. Az ő te tapossa, tapossal, te meg a sarták mar martosod. Uh, ahogy mondtam, a kígyó talán egy gyönyörű állat lehetett, lábakkal, szárnyakkal, és hát lett az ő büntetése, az ő ítélete, hogy így néz ki. Uh, 15. versben látjuk először felbukkanni az Evangéliumot, vagy az Evangéliumnak, a, az evangéliumnak a, a prototípusát. Így is szokták mondani, hogy a proto már biztos hallottam, már gondoltam, hogy az asszony utódja, Jézus, a sátán utódja, vagy a sátán leszámozatja talán itt Júdásra utalhat az ige, vagy a farizeusokra. És ugye azt látjuk itt, hogy Jézus meg lesz marva, meg fogják ugye verni, elítélik, megfeszítik, meghal, de harmadnak feltámad. Ugye úgy néz ki, mintha ez a marás, ez halált fog okozni neki, hogy győzelmet arat a gonosz, de valójában ugye Jézus feltámad a harmadnak, és, és igazából csak egy sebesülést okoz neki. Tehát Jézus legyőzi őt, megmarja őt a sátán, de ő le fogja taposni, le fogja győzni őt, hogy már le is győzte őt. Tehát ez a prototípusa itt az evangéliumnak, vagy a proto-evangélium, az annyira tetszik nekem. 16. os vers. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermekedet, mégis fájgyakozol féred után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Balázs van még idő, meccsit, ne izgulj. Jó, oké, csak eszembe jutottál. Hogy egy kicsit átsúsztam veled, de mindjárt befejezzük. Nagyon érdekes, figyelj csak meg! Az ige párhuzamba hozza, vagy összefüggésbe hozza a bűnmesést és a fájdalmat. Ugye bűnnek mindig fájdalom a következménye. E, és milyen érdekes, hogy a sátán az meg azt ígéri, hogy tedd meg, és jó lesz. A Mindig a gonosz, mindig élvezetet kapcsol a bűnhöz. Mindig azt mondja, hogy edd meg, feküdj levele, rúgjál be, szívd el, és az már jó lesz. Mindig, mindig jót ígér. Az ige meg azt mondja, hogy a bűnnek fájdalom lesz a következménye. Ugye a látjuk, hogy a ugye halált fog nem zeni. Tehát hogy végül a végül pusztulása vége a bűnnek. A sárkány előszeretettel tünteti úgy fel a bűnt, hogy ez édes, hogy ez jó. És az is, és ezért is veszélyes, ugye megint egy félig a hogy megkóstolod, és ez jó, az csábít, az jól néz ki, az ízlik. Csak ne felejtsük aztán, hogy mindig halál a vége, mindig fájdalom a vége. Nagyon érdekes, amit itt látunk nőknek újból, majd a férfiakkal is beszélünk őket, nagyon le fogom húzni, vagy magunkat. Nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy vágyódik az ő férje után. Ez annyira érdekes, annyira szeretem az igét, hogy napra kész. Ez ma is ugyanolyan igaz, mint 2000 évvel ezelőtt. Ez több ezer évvel ezelőtt megírták, hogy vágyódik a férje után. Ma, 2013-ban, amikor az házasság intézménye annyira nagyon nem népszerű, és nagyon kevés házasság történik, de mégis, ha megkérdezel egy nőt, a legtöbbjük azért vágyódik a házasságra. Ez milyen érdekes. Ez milyen érdekes, nem? Hogy ott van bennük ez. Nem az Elíznek a, a főnök asszonya. ő mai éppen mesélt valami jó dolgot, de a legtöbb, persze vannak kivételek, de vannak, a legtöbb, mert mégis, mégis azt látjuk, hogy hát szeretne férjhez menni. Szeretne férjét, azt a papírt, azt az egészet, hogy fehér nagy nagybuli, és ez az egy. Az így leírja. Erre, vágyódik az ő férje után. Milyen érdekes ezt látod? Yeah. Uh -huh. És megvan az is, és remélem nem bántok most meg egyik egyik uh, nőt semmit. Így fogom mondani csak, uh -huh. hogy, yeah. hogy az is igaz, hogy vágyódik uralkodni a férje felett. Most nem vagyok népszerű, de... Uh, Látom ezeket, hogy csk, picska kinyílt. Uh, ott van a nőben, és ez megint látható, talán a mai korunkban a legjobban ez a nagy, a női -nő egyenjoguság, ami igaz és kell is. De az, az, a, az a hozzáállás a nőkben, hogy mi ugyanolyan jól tudjuk csinálni ezt. Sőt, még jobban is. És tudod, ez tök így van. És nem is erről szól, nem is azt mondja az ige, hogy nem, hanem egyszerűen azt látjuk, hogy az ige felállít egy családban egy rendet, hogy a férfi vezet, és, és Isten így tervezte, és megvannak a szerepek, és nem arról szól, hogy a férfi jobb lenne, vagy jobban csinálna, amit nem, a férfi egy lusta egy lust, disznó, majd ezt tudjuk látni. De felállított szerepeket, hogy így kell történnie, így kell ennek mennie, ekkor lesz jó, hogy mindenki a maga helyén, a maga szerepében. És ezt látjuk, hogy a nőben benne van ez a vágy, hogy én abban csinálom. Igaz? És én vagyok ennyire lelkes, vagy csak nem tudom, vagy, vagy én vagyok ennyire nem tudom naib, de hogy ez annyira történik ma is, hogy gyerekek, az ide az tényleg igaz. Hogy ez tényleg működik. Hogy ez történik, ezt látjuk a világunkban, hogy a ma a nők erre törekszenek. Sokszor talán, hogy a keresztény felségek is. Ez lett a bűnnek a következménye. De Isten adott egy helyes sorrendet a családban, egy helyes szerepeket, te abba lép bele. Vagy ha feleség leszel, vagy ha már az vagy, akkor lép bele ebbe, és ez lesz áldott. És mindig, amikor úgy érzed, hogy én jobban tudnám csinálni, akkor tudod, hogy ez ezért van, és akkor ne csináld. Mert, mert Isten nem akarja. És így a következő azért, mert a férjed hajlamos lesz arra, hogy ne csinálja. Hogy, hogy te majd csináld 17 től 17-es verstől. Az embernek pedig ezt mondtam, mivel hallgatál a feleséget szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsága éjj éj, éj belőle egész életedben, tövist és bógácsot hajt neked, és a mező növényeit teszed, arcod, verrejtékével leszed a kenyered, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Jó kilátások, fiúk! Isten meg azt ígérte a férfinak, hogy keményen kell dolgoznod. Dolgoznod kell. A férfi milyen? Ma hallottam egy férfi társamtól, és nagyon igazat tudok adni neki. Istenek vagyunk. Isták vagyunk. <gül> nem az volt, aki hátra nézett nem igaz. Igen. De ez igaz. Mi nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy ne tegyünk semmit. És, ki, és tudod, én ezt nagyon látom magamban, amikor teszek dolgokat, akkor viszont jó. Az egész nyáron ilyen pörgős volt, Tupu, mentünk még Sopron, Budapest, Vajta, Csícsin, mindenhol voltam, bejártam fél világot. Köhö, tök jó volt, és nagyon élveztem, és tényleg nem volt megállás. Szeptember van mindenki, mert mindenhovasz, lányok iskolában, és érzem, hogy most ilyen... Nagyon jó nekem hogy És észrevettem, és elkezdtem, na oké, elkezdek csinálni dolgokat, tényleg leültem tanulás szervezkedtem már beszéltem emberekkel, mert éreztem ezt, hogy kezdünk kezdek így bepunyadni, és ilyenek vagyunk. és tudod, ezért sokszor dolgoz, csinálj, keres, menj! Isten erre hívott, és, és szükségünk van, szükségünk van erre. Szükségünk van erre. Mert a férfi nem teszi, biztos is ismersz ilyen férfiak, akik ott ülnek, csukva Igaz? Az nem jó. Ez nem jó. És tudod, szükséged van erre. Szükséged van a kihívásokra is. Szükséged van arra, hogy menjél. És ne hunyjálj bele ebbe a kézbe. Tövis terem. Egy érdekes kép. Mi készül tövisből, és kinek? Az Jézus koronája itt a Földön Tövisből készült. Az az átok, ugye ő vette fel magára. Ő hordozta el azt az átkot. tövisből, amit a Föld termett. Ezt teremtük mi a bűnt, de Jézus elhordozta helyetted. Jézus elhordozta. Atomhoz lett, de még pár... És most már nem fejezem be jó. Már befejezem, de most nem nem... nem hagyom férbe, ezt akartam mondani, jó? Jövő éte nem lesz viből, Az ember Évának nevezte a feleségét, mert ő lett az anyja minden érőnek. az Úristen pedig bőruhát készített az embernek, és feleségének, és felöltöztette őket. Az Isten megoldja az ember meztelenségét. Bőruhát készít számára. Képzeld el, ezt milyen lehetett a mondjuk Ádámnak és Évának hogy sétálgatnak mindenféle állattal, oroszlánnal, tigris tök jó minden, De nem ettnek még ott állatokat, igazi vegák voltak, és uh, szegényeknek milyen e rossz lehetett e és, e és, és és azt látják, hogy Isten megöl egy állatot azért, hogy legyen egy ruhájuk, ami befedi az ő mesztelenségüket. Milyen lehetett ezt látni nekik? El tudod ezt képzelni? Hogy egy ilyen idili helyben voltak, tökéletes, és egy halát látnak. Gyilkosságot, hogy egy, egy ölést, inkább azt mondanám, hogy Isten megőrött egy állatot, talán egy bárányt. Azért, hogy az ő mesztelenségükbe legyen takarva. Látjuk ebben is az evangéliumot. A bűn a halál, a bűnért meg kell valakinek halnia, vérrontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ahhoz, hogy a bűneink el legyenek fedve, ami mesztelenségünk, ahhoz meg kellett halnia valakinek. És ugye azt látjuk itt, hogy Isten gondoskodott Ádámnak és Évának egy olyan ruháról, ami teljesen befette. És emlékez vissza, amit mondtam az óra elején, hogy mi olyan takarókat veszünk fel, ami nem fed be. Viszont Jézus olyan takarót készített számunkra, amiben teljesen bátran, biztonságosan beleburkolózhatunk, ami teljesen befed minket, ami teljesen megvéd minket, és abban kényelmesen érezhetjük magunkat. Szabadnak, abban öröm van, abban nincs kárhoztatás, abban ott van a békesség, ott van a megnyugvás. Ezt készítette Isten egy ilyen ruhát számunkra. Jézus ruháját, az ő igazságát kaptuk meg, ami kényelmes, ami teljesen befed minket, és teljesen elfedi a mi bűneinket. 22-24-ig. Azután ezt mondta az Úristen, Émi az ember olyanná lett, mint műközöllünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, ne szakíthasson az élet fájáról és ahogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristenet édenkertjéből, hogy művelje a Földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odállította az édenkertjé elé a kérubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az fájához vezető utat. Nagyon érdekes, hogy talán úgy néznénk erre a helyzetre, hogy hú Isten, milyen kemény azért, hogy a bejárathoz odállítja a kérubokat, nem tudom milyenek lehettek ezek a pallosok, biztos ijesztőek, hogy ne tudjon visszamenni az ember. És hogy ebben nem ítélet van, hanem ebben kegyelem, ebben szeretet van. Mert ha visszamegy az ember, akkor eszik az élet fájáról, de mivel, hogy az ember már bűnbe esett, már megromlott, akkor ő örökké élt volna a bűnben. De Isten meg ezt nem akarja. És látod ezt újra? Hogy Isten nem akarja, hogy mi a bűnben éljünk. Hogy az nem akarta, hogy az ember örökké a bűnben éljen. Megtehette volna, hogy akkor jól maradsz, de ilyen bűnös. Képzeld milyen lenne ez a világ. De Istennek van egy terve, hogy helyreállítsa ezt. Hogy ne maradjunk meg a bűnben. És hogy hogy meg, lejjük itt ezt az életünket edemben a világon, de aztán utána merünk a mennybe. És ott már bűntelen, bűn nélküliek leszünk. És nem lesz már ott átok, nem lesz már ott halál. És Istennek az a terve már ott ez volt, hogy mindent helyre hozok Jézusban. Ugye ő a második Ádám, aki meghal majd a bűneik, bűneinkért, és ő miatta majd visszakerülhetünk ebben az állapotban, abban a helyre. Már úgy, hogy bűntelemek, és tökéletesek vagyunk. Mert Jézus igazságát öltözzük fel, vagy az ő igazságát kapjuk meg. Tehát Isten ezért nem alungette vissza az embert, hanem, hanem azért, hogy, hogy majd eljön az idő, amikor ezt ő helyreállítja, és majd ott fogunk állni egyszer Isten előtt. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt a Részt, és pár hosszú volt, de Uram, is el a szívünkbe ezt az üzenetet, és eh, szabadíts fel minket erre, a veled való kapcsolatra, a veled való járásra, a, arra a mély, közeli, igazi kapcsolatra, mert köszönjük, hogy Te ezt akarod. Erre kérünk Téged, Úr Jézus, hogy áld meg minket, és hogy vezess minket ebben a kapcsolatban. Jézus nevében. Amen.